și unde va da, în cinstea voastră, o petrecere oh, Poate una dintre voi îl veți place și oh. îl veți accepta ca soț oh. Hai mai gândiți Și se dusere la casa lui Barba Albastră unde rămaseră 8 zile încheiate, zile pe care le petrecură numai în plimbări, în partide de vânătoare și de pescuit, în dansuri și ospățuri. Nu dormeau aproape deloc și își petreceau noaptea împreună cu alți tineri invitați, făceau glume unii cu alții, simțindu-se minunat. De aceea, într-una din seri, fica mai mică a vecinei lui Barba Albastră îi spuse mamei sale. Mama!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 Iubita mea, deschide tot, umblă peste tot, doar în această cămăruță îți interzic să intri. Da. De nu mă vei asculta da. și vei intra în această cameră. Da. Iubita mea, da. Da. Da. Da. mă voi mânia atât de tare?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 Ce întuneric e, parcă, parcă sunt într-un cavu? Oh. Oh. Oh. Oh. Dar ce văd? Sânge? Sânge închegat și acolo ce... Oh. Oh. Trupuri de femei, moarte și legate? Nu se poate. Dar aceste, aceste femei au fost nevestele lui. nu e nu posibil. Oh. Nu mai pot, trebuie să ies. Ah, uh, cheia! Cheia, unde o fi? Asta mai întreb, să pierd cheia. Ah, uh, Uite-o! Ah, bine că am scăpat din acest infern.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 Tot trământându-se ea, auzi oprindu-se un calaș. Dragă mea! Dragă mea, iată-mă! M-am întors! Da, da! Ce-i cu tine? Eh? unei ca ai să lipse 6 săptămâni. Iubita mea, pe drum am primit mesaj că afacerea s-a încheiat și încă foarte bine, așa cum am vrut eu. Așa că m-am reîntors cât am putut de repede, draga mea. Dar ce nu ți pare bine? Oh! Cum poți să spui așa ceva? Nici nu știi cât de fericită sunt că nu m-ai lăsat singură să dorm la noapte Nici nu știu ce mă făceam fără tine Hai acum să cinem, da. mergem în salonul de sus da. Dă-mi te rog cheile să vă duc să pregătesc masă Uite-le, dragul meu Cum se face că nu la un loc cu celelalte chei și cheița camarutei. Pe semne că a, a, a, a, am lăsat-o sus pe masă sigur, da, sigur, sigur, sigur, da, sigur, sigur, da, da, da nu uita să-mi o aduci. Nu. După mai multe amânări, totuși trebuie să-i aducă cheia Dar pentru ce-i pătată pe cheia asta nu. cu sânge? Nu, nu, nu, nu știu Nu știu nimic Nu știu. Nu Lasă că știu eu nu. Ai vrut să intri în camăruța ce te-ai îngălbenit așa? Îngălbenit. E bine, doamnă, o să intri și tu acolo Și o să-ți ei locul lângă cucoanele pe care le-ai văzut Te rog, te rog, iartă-mă Fie-ți milă de mine, nu m pedepsi N-am să-ți mai ies din cuvânt îndură-te de mine, te rog Nu, doamnă, te rog. trebuie să mor și încă foarte curând Dacă trebuie să mor. Da dacă n-ai să mă mai ierți, dă te rog, puțin răga să mă rog lui Dumnezeu. Doamnă, te îți rog, dau șapte minute și jumătate, dar nici o clipă mai mult. Soția lui barba albastră se închise la ea în dormitorul de la etaj și o chemă pe sora ei. Ana! Ana! Ana! Da. Ana. Ana, te rog, urcă sus în tură da. și vezi dacă nu vin frații mei care-mi să vor să treacă, <fint> să mă vată. Uite-te, nu Nu vezi pe nimeni? care nălțe polbu și iarba care crește atât. Doamne, da? cobor să o purcui eu la tine. Ana, încă o clipă, te rog. Ana. No, da. Ana, uite că nu i-n vezi venind. No! Nu, nu văd nimic de că soarele care nălțe polbu și iarba care crește. Doamne, no. Da? Cobor sau o eu la tine. Cobor, cobor. Cripă. Ana! Ana, mai uite-te Vă, dată! Oh, văd, văd doi cavaleri venind în poace! Oh, domnul, e laudat! Ăștia oh. sunt frații mei! Doamnă, cobori sau vin să te ucit acolo? Iartă-mă, te rog! Iartă-mă! Aruncă cuțitul, nu mă omor, te Nu te rog. mai ca căi! Să mori. Încredințează-ți sufletul Domnului. De mâna mea vei muri, acolo vei sta și tu împreună cu celelalte doamne. Cine e? Deschide! Deschide, laulți! Deschide! Ești pierdut! Ce bine! Ce bine! Ați auțit la timp acum să mă omoare ca și pe celelalte.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 M-ați răpus, iardă-mă, draga mea, moră, nu mai pot. Vă mulțumesc, vă, frații mei, m-ați salvat de la moarte, fiți fericiți și... Dumnezeu să vă ajute. Și Barba Albastră nu niciun fel de moștenitor. Soția sa rămase stăpână pe toate bunurile lui. După puțină vreme, ea au pe sora sa Ana,